اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا أود بله نشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن وعلا وعلى بعد الله و الله سبحانه وتعالى كنا سيقوى في أولي وفي أولي الله سبحانه وتعالى أموه ريجيسو da kažemo siromašni i ne mogu se onaj riječma se ne može opisati kad čovjek vidi ispred sebe o omladine. Ne smatram se ja ništa stari od vas ponu. E, mene djeca malo onaj mi da kažemo prošle godine po, ono poremeti. Ima da zedi ovde moj sa mnom. <clears throat> Završio onaj ovogodišnji četvrti razred adrese. A hvala Allahu još onaj ovaj broj koji je u ovom džamatu Ja sam ovamo došo i prije i to je ona, i to je bio glavni razlog što sam se ja odlučio. Mi smo daleko. Prilike znači sa leva nije kral, nije malan put. <hle> Ima dosta preći ljudi da kažemo da budu ovdje s nama da se druže od ovidaja naši. Mađutim ja sam se odlučio i, i baš iz razloga ono što sam čuo ovama tako fine stvari. Neću ja dugo, an neću ja duljit. Pogotovo što je sad malo vrijeme, onaj kasno se ulazi u u noć. Noć je kratka. Ono što je bitna stvar pri nego što krenemo našu najavljenu temu što bis skrenuo pažnjo i sebi i vama da spomenem ovaj hair koji je krenuo. To je ona lađa koja je krenula, zaplavila. Hvala Allahom. Znači ona se neće zaustaviti. Lađa Islama neće se zaustaviti. Sad je pitanje samo ko se ukrcati na nju. Ko mi biti ti koji će da kažem ukrcati se na tu lađu, a je ako mogu da džerneti e navoj lađe da kažemo na putu ovog slama pošto je omladna onda mašala u glavnom onaj treba imati sluha da ne budemo donih koji, koji je za koji poslednik da se na ako se sećate hadisa kada je rekao oni koji su iz donjeg dela lađe kada su išli non stop gore da bi uzmali vodu iz onaj palube da kažemo na oni koji su bili pa su iz donjeg dela lađe uvijek su išli gore da onaj uzmuju vodu pa jedan je od onih koji su bili dole kaže što ne bi kaže, provrtili sebi lađu pa vodu kada ne moramo iskaerno stopa je za bihozorimo kaže ove gore pa da ona je probušimo sebi lađu pa da ona imamo i mi vodu a pa, kaže poslika Selem kaže da nije bilo među njima onih koji su bili svjesni da onaj da ih zabrane kaže svi bi kaže onaj potopljeni bili znači jedan nesvjestan čovjek bi mogao da provrti lađu znači gdje bi se lađa da kažemo potonla Pa su bili oni svjesni koji su zabrali mu, znači, da da provrti lađu. I ovdje je bitna stvar, pošto se radi o omladini. A omladine, da kažemo, puna snage. Ona, ja sam prolazio, da kažemo, i bio sam i u ratu. Učestvao sam od početka rata do kraja. I hvala Allah, da kažemo, ta eh, sahva islamije, ili da kažemo, kada je islam se počeo... Eh, kažemo širiti, kada je omladna počela da u, ulazi u islam. Mi smo živili u jednom periodu ona, komunizma gdje su branuli ove stvari koje mi danas ovdje imamo. To je ogrom, ogromna blagodarnja. I onda kada ljudi vide islam, islam je takav da ti njega ne možeš uzeti da ga polako, da kažem da ulaziš u islam. Takav je islam. Međutim, mora imati neko koji će uvijek znači, malo reći polako, ona, imaju stvari koje moraju se vredati, moraju znači, ona, da kažemo uzraliti neke stvari. E, stoga ne mojte zaboraviti, Da Allah smutila kaže Znači, pitajte učeni ono što vi ne znate. Nemojte sami donositi onaj, izhitreno, da kažemo, odluke. Onaj, iz ovog razloga što je Islam takav, on, ne možeš ga, da kažemo, polagano. Po Ljudi koji su stari možda ugodnama, znaš, pa malo razumniji, zreliji, pa mogu neke stvari možda polako da idu. Omladna uglavnom požuruje. I zato je poslanik rekao, s.a.v. šta je rekao? O lakin nekom kaumun te stađilun. Opisao ummet, kaže, vi ste narod koji požuruje. I ovo je subhala zbog upozorjenja. Poslanik rekao, sada selem, znači ovaj hadis i ove ovaj riješi poslanika, sada selem, nisu došle, da kažem, kao pohvala, nego kao upozorenje, Ummetu, u lakinne kom kaumun te sađilun, kaže, vi ste narod koji požuruje. Hoće da kaže, poslanik, sada selem, nemojte požurivati stvari. Znači stvari moraju ići, da kažemo, svojim tokom. Mene raduje, Allah mi, onaj, ova, koja mene. Znači, ova omladina koja je ispred mene ona I ovo je, da kažemo, naša snaga. I hvala Allah koji je olakšao islam, koji je, da kažemo, otvorio puteve islama. Mi danas imamo da naučimo islam, izvorni islam, onako kako je než gospodar, znači zadovoljen. I poslanik, da kako je dostavio, da kažemo, poslanicu, emanet svoj ispunio. Ona, mi danas imamo taj izvor, da ga učimo, znači sa izvora imamo da učimo islam, je najčišći. Nema više, da kažemo, ni sistema, hvala Allahom, ni tima ljudi koji će to da brane, koji će da, da otežavaju. A pogledajte subhanallah, vi ste to probali ovdje. Molim mlade, subhanallah, su da i drugim ljudima da probaju islam. Onaj, da otvori Koran, da vide šta je islam. Onaj, a Allah kaže za, za islam, kaže za Koran. Koran je islam. Udakad je srna ili Koran ili dhikr. Kaže, mi smo ulakšali, Islam, mi smo olakšali Koran kao oputu. Kaže, ima li onoga koji će otvoriti taj Koran, koji će da, da vidi šta je u tom Koranu, koji će da uzme tu oputu. Allah, olakšao, subhanallah, Islam. Olakšao Koran. I ovdje, da kažemo, glavni problem bošnjaka muslimana, možda ćete se slož, možda neći da mislim da ćete se složiti, da je problem glavni kod bošnjaka što nisu proštali Koran. Ne znaju šta je u Koranu one mogu se usuditi sigurno da kažem 70 pa možda i 80% bošnjaka se nije još usudostilo da pročita Kur'an jedanput u životu prijevod generacije koje su bile da kažemo ispred nas one je najbolje generacije generacija shaba, a vi dobro znate i mirovato se čuli da ne bi trebalo muslimanu da prođe 40 dana da jednom ne proći 40 dana da ne pročita čita Kur'an a Sahabi su to praktikovali toliko su praktikovali zato su najbolji ummet Najbolja, da kažem, generacija koja se pojavila i koja će se ikada pojaviti. Znači, najbolja generacija upravo zbog toga što su znači izučavali Kur'an, a Kur'an je ostavlja traga, traga na njim. Pa, jedne pririke subhana, Osman radijallahu anhu, spominje se da se zanio učeći Kur'an, da je za noć pročitao čitav Kur'an. Znači, Kur'an ne ostavlja čovek veoma dušni. Znači, da, da jednu noć čita Kur'an, pročitao. Kada pa je poslanik za sallallahu alejhi zabranio da se od, od manje od tri dana da se pročita Kur'an. I spominje se u mnogim, da kažem, tim situacijama, odnosno djeca od ashaba, i oni su bili ashabi. Spominju, kaže, nismo vidjeli naše roditelje, osim da naš svog bavu kad se spominje, kaže, nisam ga nikada zatekao, nisam nikada ušao kuća da on nije, kaže, državu Kur'ana nije čital Kur'an. Oni su bili Arapi koji su razumijeli, da kažemo, onaj, odma kad su učili Kur'an, odma su razumijevali šta znači značenje Kur'ana. Mi danas trebamo, kad oni koji znaju arapski jezik, odnosno na arapskom, da uče Kur'an, obavezno, ako ne razumiju, da pročitaju, znači, prijevod. Oni koji ne znaju da čitaju arapski, na arapskom Kur'an, znači, ne smiju ostaviti Kur'an da izučavaju. Kur'an je jednako Islam, jednako muslima i obrnuto. I tu je naša, da kažemo, naš život. Allah mi srce muslimana je Kur'an. Odnosno hrana da kažemo muslimana tjelesna hrana se zna šta je duhovna hrana je Kur'an Dugovna hrana je islam ili je Kur'an Vi dobro znate ako čovjek ostavi znači hranu u ovu da kažemo za tijelo ili vodu tijelo znači umire znači slabi slabi ako ga potpuno ostavi znači potpuno taj onaj ugasi za život znači tjelesno vjeruje Allahom i tako isto znači onaj uh, duša Vi dobro znate čovjek da onaj umre kada ga duša ostavi. Ono tijelo je, da kažemo, bezvrijedno, apsolutno, ide u rupu, ide u kabor. Znači, ne može ostati toliko. Ako ostane dva, tri dana, usmrdi se. Znači, ne može, ne može obstati. Tako da, razumijete, onaj tijelo nema puno važnosti kod, kod muslimana. U islamu nema tijelo puno važnosti. I ne smije se dati akcent veliki za tijelo. Koliko se mora dati akcent za dušu? Nažalost, kod nas je obrnuto. Vi se svjesni toga, i mi smo svjesni toga, da je uglavnom obrnuto Kod bošnjaka, odnosno kod muslimana, nažalost, da ljudi previše daju da kažemo, hrane tijelu, a manje daju hrane, da kažemo, duši. I vjerujte, avion, koji, odnosno reptica sa dva krila, tako isto znači, tijelo i duša, znači kao dva krila, ako daš akcent na jedno, znači ne može ići pravo, znači skreće. Ili daš akcent na drugo, imate isto gdje ljudi znači, previše daju duša, a daju, znači zapostave tijelo, opet skreće. Tako da mora čovjek, znači, izbalansirati ove stvari. Znači, da bi se išlo prema džennetu, znači, prema tom cilju, mora se ta krila, znači, izbalansirati. Samo se tako može uspjeti. Samo se tako može doći do dženneta. Nikako drugačije. Ne smije se dati, znači, previše onaj, hrane, da kažemo, ili previše akcena nastaviti na na tijelo, niti previše staviti akcena, znači, na dušu, kako ne bi čovjek skrenuo. S obzirom da se radi, da kažemo o, o, o mladin i vi od velike razumijete ste neka na nekom početku onaj puta imaju izazove najveći izazov na Donjalku kod nas kažemo Donjalku Donjalk tema materijala stvari tu šeta najviše da kažemo najpritisnje ljude šta dalje kako opskrba znači kako da čovjek dođe do, do te opskrbe da kako da dođe da kaže lijepo živi da prati da kažemo ovaj a, Trend, odnosno da prati nivou u kome se mi danas nalazimo. Vidite onaj, ljudi idu u Njemačku, idu po inostranstvu, idu da kažemo u tu evropske zemlje, zarađuju pare, vraćaju se ovde nama bošnjacima, s autima, bijesnim, voko onako, onaj, malo pravi pometnju nama. Onda se čovjek osjeti malo siromaša. Ako ima slabi auto, ako nema kuće, ako nema posla, ako nema stan, vjerojte osjeti se odma siromaša. Ućutim, zaboravi oni blagodati koje im Allah dao onaj čovjek je došao jedno malom je došao čovjek kaže nemam ništa tražio njega da mu pozajmi novac da ga pomogne a pa on kaže subhanallah onaj kaže, imaš dva oka jel mi dao jedno oko pa on razmisli znači koliko bi vrijedilo jedno oko kaže imaš dva bubrega kaže pošto mi je dao bubreg znači ima čovjek kome treba bubreg bubreg a pa, imaš dvije ruke pa svemo spomenu ove da kažemo blagodati ako je čovjek često puta zaboravlja vole volen ta allah len tu la tusuha kja ras mtkaj da isru allah je blagodati kaje ne bi ih mogli izbrojati samo je čovjek insan od nesi znači dobio ime od riječi nesi od zaborav, znači zaborav znači mi smo ljudi koji zaboravljaju znači mi toliko blagodati imamo da nismo svjesni alame u kojoj mi blagodatimo živimo kada ćemo biti da kažemo svjesni ove blagodati moramo pojačati da kažemo taj svoj duhovni dio da kažemo našeg bića. Znači moramo se malo više duhovno da kažemo onaj drošt sa Kur'anom, sa hadisima, sa sa vjerom. Taj čovjek znači, dobija tu dimenziju da kažemo da može onaj razumjeti stvarni, njegov, stvarnu situaciju da kažemo sebe ili svog, svog da kažemo onaj postojanje šta je dubljovskog znači koliko vrijedi, šta ima Znači samo sati srane vjerovite čovjekić je moći da vrijed vrijedno odnosno da dostigne vrijednost svoju ako bude da kažemo izbalansirovat da kažemo opet ove stvari odnosno ona je posvetila se vjeri. Vjera olakšava dosta stvari. Kažem da sam ja ovde temu i ona se ne može večeras onaj završiti. Ono je obširnja tema i mi ću, šala dolužiti, ćemo išla se društi nastavićemo mi ovu temu uh slobod res odnosno uh, uzroci ili uzroci opskrbe Kad se kaže rizk, najviše se aludira, odnosno ljudi odmah razmišljaju o tom dnjaličkoj obskrbi. Ja se, se slažete sa mnom. Inače, kad se obskrba spominje, uglavnom se misli materijalna obskrba. Međutim, obskrba <coughs> obuhvata daleko veći, da kažem širije pojam. Kaže poslanika, sallam, Allaho me razuhni ili džennetevo na imaha, pa uluvike mine nari va adabija. Kaže, gospodar moj, kaže, Allaho me rzuhni. Kaže, gospodar moj, obskrbi me džennetom i kaže njegovim blagodatima. Džennet je rizk. Lijepo, odgojeno dijete je rizk. Žena saliha, dobra žena, znači privržena vjeri, je risk Komšija, koji ti ne, koji ti ne čini jezijet, koji te ne zijeti je rizk, opskrba. Uistinu, inovac je opskrba, znači dobar posao je opskrba. Možemo nabrati već raz, ne bi mogli izbrojati. Sve ono što nas okružuje znači, je da kažemo, dio riska i ono što je došlo da kažemo i ono što se mora razumijeti da kažemo risk je to. Znači nije risk samo novac i da kažemo ono materijalo. Risk je znači širo, daleko širi pojam. I upravo mi več raz hoćemo da otvorimo jednu temu koja će se te ticati možda najviše da kažemo tog dunjavčkog riska. Onaj, tu je čovjek gdje, da kažemo onaj tanak i ima problema tu kako da se obezbijedi da zaštiti da kažemo svoj porodicu da ima kuću da ima stan kako da obezbijedi da kažemo da može dijete normalno školovati ne mora dijete da kažemo može pišači. da možemo se kupiti ona pješačka karta da se može autom odvesti do škole znači to nas boli svakog to je priroda čovjeka čovjeka svakog je upravo o ovom ovom risku <hým> i i opšemo risku onaj treba razgovarati kažemo savijerske strane. Zašto savijerske strane? Mi se slažemo da kažemo muslimani i nemuslimani što se tiče sbavu riska onog dunjalučkog ili uzroka, riska ili obskrb dunjalučkih uzroka. Čovjek mora ustati. Znači mora otići da ustani za obskrbu. I to je naredba od Allah. Kada znači sve daš od sebe, sve priprimiš, onda se osloni Uh, kaže Allah smutala znači u uh, pisujuči uh, Meryem kada u uh, onim porođajnim mukama fa huzzi ila jidl in nakhleti tussakit ilajki ruta banđaniyja. Visto ovaj uh, ayet sivono više putega učili uh, i čitali ga v Kur'anu. Kaže Allah smutala znači od Meryem oni onim porođajnim mukama huzzi ilajki. Kaže zatresio nupal. kad tussakit ilajki ruta banđaniyja. Kaže pačeti spasti onaj uh, datule, one svježe datule. Subhala so, Mufeziri kažu žene u porođajnim mukama, i mi znamo tu, u mukama, uh, kaže, lejte ni, ni mitu min kablu, o kuntu nesje menzija. Eto ona opisala, da kažemo, šta su porođajni muke. Kaže, da sam vodom, kaže, umrla, kaže i da sam zaboravljena. Zbog ni porođajni muka. Znači, uh, inače, u medicini se, uh, od deset, da kažemo, ti skala, Na desetoj ljestvici, na zadnjoj iskali što se tiče tih bolova, porođajnih bolova, kažu muškarci ne mogu podnijeti. Muškarci ne bi mogli podnijeti tu taj bol. I šta mislite žena, Merijem, to je da kažemo u tom halu, u tom stanju, porođajnim mukama, Allah traži od nje šta? Kaže, hozinejki. Kaže, zatresi, kaže, tu palmu. Kažu, isto palma koja daje plodove. Čaš, čovjek zdrav, kaže, kad bi zatresao, kaže, pitanjem bilo, će spasti, kaže, da tula ili neće. Ovdje je dokaz da Allah traži od čovjeka šta? Znači, traži da on ustane za obskrbom. Znači, traži da ono što može da, da da od sebe i da poslije se osloni na Allah, stvar prepusti Allah. Znači, ne smije čovjek da sjedi. Ovo, ovo je, da kažemo, povuka ili... Mi ćemo doći do toga, onaj, što se tiče onaj posebno jednog razloga obskrbe, doč mi do njega, ali ovdje što se tiče ovih tunjaločkih razvoga znači oni se moraju oni su neizostavljeni onaj da čovjek porani ujutru znači Čovje čovjek sjedi onaj do do podne trgovac do podne sjedi i ne otvori trgovinu i hoće da opodne otvori znaš možda do akşam a nema plunči no, za rad možda nešto malo e, jedno od ashaba je posle koji je bio trgovac sjedio je s poslanikom sa veseljem, Pa je posljednik rekao sl. 7. Allahume bari to je hadis poznati i on se odnosi najviše za trgovce, mislim do ovdje ima trgovaca. Ovo zapamtite dobro, ovo su isto da kažemo ti dunjalučki onaj, razlozi. Malo pričamo o tim dunjalučkim razlozi, nas se tiče najviše ovih razlozi razlozi, njih ćemo posebno ako bogdan ispomenit ćemo i večeras i ni nekoliko. Ovi dunjalučki razlozi oni su bitni što se tiče obskrbe, te dunjalučke obskrbe e, i metka. Ova ja ashab je bio, zaboravio samo mu ime, ja, onaj, podavno sam o njemu i čitao, zaboravio sam mu isto ime ashabat koji je bio trgovac. Inače njegov je adet bio da kasno skroz izlazi na, na te pijace i da prodaje svoj rok. Kad je bio sa poslanikom s.a.v. pa je čuo poslanika s.a.v. kaže Allahume bari kumeti fi bukuriha. Kaže gospodaru moj podari veri ćet mome umet, umetu u ranjenju u ranjenju znači da čovjek porani. Ove ja stav kad je čuo ovaj hadis promijenio je svoj običaj. Da bi ustajao znači 9, 10, 11 porani objedma poslije sabah, izašao bi znači pripremio svoju robu i izlagao znači na te tržnice i počuo da radi sa tim sa trgovnom znači puno rani. Za kratko vrijeme dolazi poslanik sa selem, kaže poslanik sa selem kaže bio sam na na selu i bio sam sa tobom kada si rekao Allahu me bari te fi bukuri Kaže podarimo me umetu beričet u ranjenju, kaže, moj adet je bio skroz suprotno, pa sam promijenio, kaže, za kratko vrijeme sam se obogatio. Obogatio se, znači, za kratko vrijeme, Allah mu poveći beričet. I dao mu materijalno, znači, poveća on, ona njegov imetak. To su isto, da kažemo, dunjalučki razloze. Ima puno dunjalučkih razloga. Mora se čovjek retati, znači, mora ustati, mora poraniti, mora okasniti, mora se umoriti mora, da kažemo, i ne spavat nekad, mora se nekad i nasikirat. Znači, to su sve, da kažemo, one, ti donjački, da dunjalučki razlozi, je čovjek ne smije joj zostaviti. Tu se mi muslimani i nemuslimani, da kažemo, potudaramo, slažemo. Međutim, nas se tiču vjerski razlozi, one, imanski razlozi, kako... Ove, ako uskladimo dunjalučke i imanske ili vjerske razloge, bi iduna i dala, kad dođe čovjek do Dunjaluka, onda uživa u njemu i nikad neće pomisliti da se ubiti. Zašto sam ovo rekao? Vi dobro znate ljudi koji nisu u vjeri, ili koji nisu muslimani. Dođu do Dunjaluka, do miliona, milijarde. Mi smo svjedoci i u zadnjem našem vremenu i prije nas i dešavaće se to, znači i poslije nas, da čovjek milionir ili milijardir izvrši samoubistvo. Čuli smo, da svi smo mi čuli, ne znam te ličnosti svjetske ili evropske, ili drugi, ili onaj, i po imenu, to i vijesti, onaj, pogotovo ta crna vronika. Ako u tu crnu hroniku, vidjet ćete milijardir izvršio samobijstvo. On je, da kažemo, potrijebio te razloge dunjalučke i došao do dunjaluka. Međutim, da li je cilj dunjaluk, ili taj, da kažemo, ta obskrba, da li ona cilj ili nešto drugo? Na mom ma nije meni cilj da kažem da dođem do tih jabuka i da uživa u njima. Ma da smo opisani Allah nas opisao sve ljude. Kaže i volite, kaže i metak huban jamma, k'ajnaaj najvećom ljubavi. Jamma misli se znači znači žestoku ljubav. Tu je opisan insan. Kaže znači, da volite Zujine li nas jehobu šahavati mine nisa i voli kanatire unu kantare. Znači, u drugom ajto, Allah smutala, znači, opisuje, znači, onaj, čini se čovjeku lijepim, onaj, žene, spominje tamo usjeve, pa crveni konji. Znači, to su sve zine toj hajati dunja, znači, to su blagodati dunjaluka. I to, to nama se da kaže u čini prelijepim, i to nas privlači, zato što smo od krvije mesa, zato što smo ljudi. Ona, I to privlačiš svakog čovjeka. Međutim, kada čovjek, evo, razlike, da kažemo, između e, čovjeka koji nije uvjeri, pa dođe do dnjalka, ne zna uživati u dnjalku. Ne zna uživati u dunjalku, vjerujte, onda e, izopači se toliko i na kraju mu sve mu Allah pokvari i na kraju ovo što razmišlja, hoće da se ubije. Ili čovjek došao do dnjalka, na kraju je onaj, umro, ostavio vas i jet na, na cuku. Znači, to su u korenećaj. Znači, zašto? Nema vjeri. Znači, zato nije cilj začin Dunjalog. Za razliku od muslimana, pogotovo kada je čovjek shvatio vjeru i Allah mu shvatio iman u srce i da kažemo svoju blagodat, da kažemo čovjeku kada Allah dada iman, ispravan iman, da kažemo jak iman, čvrst iman. Kada dođe do Dunjaloga, taj Dunjalog dođe u ruku, u ruke, ne dođe u srce. Molim Allah da smotra da da ne, učini, znači da, ne da, da nam ne da đunjalu koji će ući u srce, nego da nam da đunjalu koji će doći u ruke. Kad dođe đunjalu kod dvjernika u ruke, on ga dijeli. Osevi ono što njemu treba. Verujte subala najbogatiji čovjek. E nedavno sam dok sam bio na, na, na fakultetu, na, na studiji, studije, čovjek je pozvao jedan bogat čovjek u Mekke. Pozvao je na iftar i studente i pozvao, ne znam, ogromani bio iftar za koliko je onaj e milom da kažemo ti ljudi na iftaru pa subhana Allah ono što smo zapazili ono što jedan je čovjek zapazio ovoga vlasnika do kažemo tog uh, hotela i koji je napravio taj iftar zapazio da ona on iftaru nije jeo samo hljeb i ona jogurt subhana trpeza je tolika bila švedski sto nema šta nije bilo na na na tvojoj trpezi znači ono što ja nikad nisam u životu vidio kad tamo sam vidio da kažemo dijela. nema šta nije bilo i a taj vlasnik da kažemo Ifetar jeo samo hljeb i onaj i jogurt. I mu ništa pomoglo da kažem taj njegov metak. Ne mogu da pojede ni više od onoga što ne ima ni prvi putaj možda dolazi na taj iftar na tako obilani iftar i toliko hrane da kažem. Oni više pojedu nego onaj vlasti, samo Allah zabranio ovom vlastniku, ali dozvolio čovjeku koji je zdrav. Šta je bilo, imao čovjek šećer. I doktoru rekao, znači ako hoćeš da nemaš problema, samo hljeb pa hljeb i onaj jogurt. Odnosno, Allah zabranio tom čovjeku da jede. Bezoprlo što ima što i im je jedi. E, vidite da kažemo čovjek kad je zrad. Nemaš ti, ali ti drugi znači priušljuju pa ti jedeš i ozmeš nego onaj ima. To je jedna od blagodati da znate. I to su najveće blagodati koje čovjek ne smije zaboraviti Allahom nikada. Stoga, a, da bi čovjek došao do obskrbe, halala obskrbe, onaj, Da kažemo, zbog ti, kad sve uloži te dunjalučke e, razloge mora se, da kažemo, vjernik ne smije zaboraviti imenju, znači, ti vjerski razlozi opskrpi. Ako i budemo ispunili, znači, ove dunjalučke i ove vjerske razloge, vjedina je tada, znači, zagarantovana. Znači, je ovdje prvi, prvi put sam kod vas, ali možda ćete me spomenuti, kad završimo ovaj ciklus, spomenut ćete me, inšala, možda nakon nekog izvistnog vremena, ko bude tijelo da drži znači ove stvari. Doći do obskrbe i molimo danas prije svega, znači prije nego dođemo do obskrbe nam da iman. Znači, obskrbu, znači, uh, jedan od najveće je, da kažemo, obskrbe iman. U srce da nam da ta obskrba, da kažemo dunjalučka, ne bude varka za nas. I prije nego što čovjek uopšte pomiješlja o toj obskrbi, mora znati, da kažemo, jedan isto to onaj događaj. Vi ste njega, neki ste ga vjerovatno i slušali, su onaj čuli. Dolazi poslanik 77, od poslanik više u više navrata i kaže poslaniće, moli Allaha da me obskrbi, dunjalukom. A taj ashab je bio poznat u prvom safu i dolazio je prije zana u džamiju. Znači, prvi saf i prije zana u džamiju. To je obskrba imana. Allah mu dao iman. Prećutim, šetan mu je prišao, znajući, on je znao da doma od poslanika se ne odbija. Htio da iskoristi, znači, tu priliku dobio je, znači, dolazi kod poslanika, sada znači sam kaže poslaniće, moli Allaha da me obskrbi. Donjalskom bio je sromašan, kažem ne imao Donjalski da kažemo ti blago da stvari. Ali ima jednu veliku stvar koju je bio zaboravio. A na ima je iman i da je takav umro subhalala dobio bi džennet koja je najveća i najbolja obskrba vječnost. Međutim šta je se desilo? Dolazi jedan put poslanik, on kaže poslanik će moliti Allah da na obskrbi, Donjalski obskrba, blago tim opipljenim Donjalko. Pa poslanik znači Ignorusoga znači otišao od njega. dolazi drugi puta. Poslati se njega ignoriše jednače opeteti se. Okolo smo krenuli. Koliko smo je, da da mislim... hm? Pola, Pola... Pola sata. Možda 45 minuta da ne da da ne, ne A, drugi puta mu dolazi, posledito se nema opet ignoriše, treći puta, dok ovaj nije namvalio. Navali i onda poslika sam im to digao ruke kaže Gospodar Da dajmo, znači, dajmo opskrbe, dajmo opskrbe, tu do Njaluško. Pa mu Allah dao Suh. Znači, dao mu i metak koji se množio, dao je u to vrijeme najveća, najveća blagodata, da kažem, najveći, anaj, bili su ovce, da kažemo krave, anaj, deve, na tom području. Pa mu Allah dao su krenuo sa tim nekim ovcama, sa, mal, sa par ovaca, dok se to nije širilo. Međutim, sa se u istom momentu dešavalo? Bio je, znači, prije Ezana u džami. Ezan bi on dočekao, znači, ili nekad on učio ili dočekao da neko uči, znači. znači. Kada dolazio, kako bi dolazim a najdunjaluk, dolazim bi, znači, za vrijeme Ezana. Pa bi još opet u prvi sav. Kako se i metak širio, on je već je imao potrebe da kaže, da on čuva to, da on to nagleda, on to prati, Ona, pa kaže, bi izostavio, znači, iz prvog safa, pa bi kasnio, znači, na Ezan pa bekasnio da kažemo na namaz znači čak bi onda klanjao znači čak u zadnjem tim safaforma dok se ne izgubio iz iz mesdžida Poslaite sasvimne prilike pita gdje je fulan jebno fulan gdje je čovjek taj taj pa kažu mnogo kaže to i to i dolini kaže, sa svojim imetkom svojim ovcama sa svojim djelama izgubio se i iz Žamije, potpuno se izgubio i iz Žamije. Spomniš ovaj ovaj događaj kad kažemo Ne znam tačno, znači njegovu rod dostojnost, da je poslanik zaserem umro, a njegovo stanje je bilo tako da nije, znači dolazio, rijetko bi dolazio u džamiju. Kaže, za vrijeme Abu Bekra radjela u Anhu, bi poslao jednog iz zaslanika da mu traži zekijat. Pa je kaže, nije htio da da zekijat. Do tog stepena je došao, nije htio da zekijat da na svoji svoj metak. Ona, pa je Abu Bekr, pošto njegov hirafet bio za, kažemo, krat, kratak period, A najdošlo je Omer radijalahu anhu ono, pa je on, onaj Ebubekr ljut na toga sahaba. Pa je onaj nisam siguran da li se pokaju za vrijeme, znači je Abubekr htio je da da zekat, pa nije htio je Abubekr da uzme, naljutio se na njega zbog tog njegovog stajanja. Došao je Omer radijalahu anhu ono, na na hidafet, htio da da zekat, pa je Omer znači nije htio da prihvati od njega zekat. Onda ali ovdje poenta dokle došao ovaj čovjek Znači, od čovjeka koji je došao, koji je prije zana, dolazi u džamiju, znači, ostavio džamiju potpuno. I Allah najbolje zna jel' njegov namaz uopšte bio, jel' imao uopšte namaz, znači je onaj. I metak, koliko je, da kažemo, blagodat, toliko je, da kažemo, iskušenje za svakog od nas. Tako je, zato je najbitnija stvar. Kad čovjek traži taj dunjanuški risk obskrbu, da im neko upipljivo obskrbu, da bude halal, taj je lijepa halal obskrba, koja će biti sebebom našeg napredovanja u vjeri, a nikako na zadovanje. I moliti Allah znači, da da u ruke, a ne da u srce. Kad, čovjek, kad Allah da obskrbu, ili da kažem dunjalog, u srce, onda je broji, znači, i gdje je nad njom, i onda ne može se sjećati Allah, ni ti može da bude dobar vjernik. A kada ima obskrbu u rukama, onda je dobar vjernik. Onda pomaže i druge ljude. I ono što čini čovjeka srećim jeste upravo one do kada ga imaš i kada ga, kada ga dijeliš to čuje ka ni srećni. Ima ovde dosta primjera, znači teško je večeras ona na na ni ne spomni drugom ču prilikom, ali i te stvari, a hoću da krenemo sa ovim onaj sa temom. Čita znači, uh, na se tiče vjerski razlozi, imanski razlozi, islamski razlozi opskrbe. Uh ulema imate da kažemo otprilike nekih osam glavnih razloga obskrbi, kažemo, vjerskih razloga. U nema kada spominju ove razloge, naj, znači, na prvom mjestu stavljaju tevaku, oslanjanje na Allah. Či znači, da se čovjek oslani na Allah. Vome je tevakel ale Allahi fehuva hasba. Kaže Allah smutala, kaže, ako se oslani na Allah, kaže, on mu je dovoljen. Znači, to je glavni razlog, da kažemo, jedan od glavni razloga, od ovih osam razloga, što ću mi spominjeti večeras, znači, na prvo mjesto stavljaju tevekkul. Međutim, ovdje mora se razjasniti šta je tevekkul. Kaže, sitkun je etimadi ala Allahi ma ahdi bil esbab. Sitkun je etimadi kalbi ala Allahi. Kaže, da čovjek bude iskren u oslanjanju na Allaha ma ahdi bil esbab. Kaže, sa uzimanjem tih dunjavučkih, žazakada. Sa, sa uzimanjem dunjalučkih, da kažemo, o anaj razloga. Čovjek da se istinski oslani na Laha, či srcem, oslaniš se na Laha, maah bilezba, da kaže, a da ne za, ne izostaviš te dunjalučke, da kažemo, razloga. Na Laha se oslaniš srcem. Ne na, da kažemo, na onaj uzrok. Imaš zdravlje, imaš auto. Ne smiješ osloniti na auto. Ali moraš tražiti, ako hoćeš da radi šestnu trgovinu treba auto primjer radi a na moraš tražit moraš da kažemo iznalaziti načina da dođeš do auta znači to ti je obskrba znači to ti je da kažemo da ovih da znači to ti je obaveza znači taj te lako razumijete ti moraš znači svojim tijelom da radiš da dođeš do auta međutim onaj na koga se oslanjaš Kada se na, na auto oslanjaš jedan na gospodara na Allaha. čovjek ima auto međutim Auto se pokvari. Čavio što ti imaš auto da dođeš do odredišta, ne možeš doći. Če nisi pouzdovao Laha, nisi vratio stvar alavo, a oslonio se na auto, Čela, smutala, znači da, da se pokvari auto. Pukne guma. Onaj, tako je, a moraš imati, da bi došao da kažemo, do cilja, moraš imao uzeti sredstvo. Sredstvo je, znači, onaj, bitno, ali ne smije se vjernik osloniti na sredstvo, nego se mora osloniti na onoga na vlasnika uh, da kažemo, u konačnici tog sredstva. To to je puno bitna stvar. Imate isto <coughs> imam termin iz Omelane, uh, so isp... uh Spominje od od ibn Khattab radijallahu ta'ala anhum, spominje hadis kaže لو انتم توكلون على الله حق توكله، قال لرزقكم الله كما يرزق الطير، تغدو حمى صوات روحه بيته. Ovde objašnjava da kažemo praktično šta je te Kaže ako antom tobekulun ala Allah hak tebekule, kaže da sabina Allah osnute kaže istinski osloncem. I onda poslednik sam objašnjava šta je istinski oslonac, šta Kaže le razakakum Allahu kema yerzuku tayr. Kaže Allah mu vas obskrbljuje kao što obskrbljuje ptice. I sa ovaj hadis čuli, piše puta sigurno. Kaže Allah mu vas obskrbljuje kao što obskrbljuje ptice. Šta mislite ptica ima li razuma da kaže kad treba nešto da uh, da pripremi pa da bi došlo da do obskrme. Ne, ona izađe, kaže poslanika, kaže takdo ima se oterohu bitana. kaže izađe praznog stomaka iz svog, svog gnjeza. Oterohu bitana kaže, a vrati se punog stomaka. Ovdje je bitna stvar, znači ovdje uh, poslanika samo objašnjava šta je istinski tebekon. Znači, na Laha se osloniti, izađi. Ptica izašla, nije sjedla u, u, u gnjezu i čekala da će joj doći obskrme. Znači, zdrava Allah je do uz, znači zdravlja, ona izašla, I Allah joj zagarantuo šta? Kad je izašla i oslonila se na Allaha, tražila, Allah joj obećao i zagarantuo šta? Kaže u Taruhu Bitana, kaže, vratila se punog stomaka. Ovdje je, znači, objašnjenje istinskog tevekula na Allaha S.H.M.T. A ona kaže, uh, odnosno, kaže Allaha S.H.M.T., kaže, omen je tevuken, ale Allahi fehuwa hasbu. A kaže, ko se na Allaha osloni? Kaže, on mu je dovoljan. Onaj, zato istinsko oslanjanje na Allaha jeste da čovjek vrati znači stvari Allahu ne da one, da kažemo razloge ili ono što što ga okružuje auto ovo ono moramo moramo znači potrući znači te razloge znači, ustati znači našim tijelima a stvari vratiti na Allaha nikako ne vraćati na ono da kažemo što je obaveza znači valdžibje da daš od sebe ono što je što možeš فَيْذَا عَزَمْتَ فَيْتَوَكَلَ اللَّهُ Znači, kada sve daš od sebe, sve pripremiš, kaže da se osloni na Allah. Ne možeš ostaviti, da kažemo, nisi pripremio stvari, nisi uradio što je do tebe, ne možeš se osloniti na Allah i da kažeš ja sam se oslonio na Allah. Jedna grupa iz Jemena je krenila na Hač, Pa je, oni hađe se pripremale sa tim onaj, devama, u ono vrijeme se devama putovala na Hač konjima onaj je pripremalso znači hranu i ono kaže međutim jedna grupa je bila među tom grupom jemenaca ništa nisu htjeli da onaj ponesu sa sobom onako su prazni ruku onaj krenule pa je Omer ibn al-Ahanao zapazio tu grupu kaže men antum kaže postavi kaže krenule na hać kaže postavi kaže nahnu mutawakkilin ala Allah taj misloni koji su oslnjeni na Allah kaže bel antum mutawakkilin ala Allah kaže niste vi kaže, oni koji se oslanjaju na Allaha nego ste vi oni koji se ne oslanjaju na Allaha. Kaže vi ste oni koji se ne oslanjaju na Allaha. Kaže onaj ko hoće da se oslanja na Allaha kaže mora posijati kaže zrno pa se onda osloniti na Allaha da, da to zrno kaže, nikne. Kaže onaj koji posije zrno kaže on se onda oslonja na Allaha da to zrno izađe. A onaj koji nije posio zrno kaže može se osloniti na Allaha da će izaći zrno. Šta će izaći iz, iz, iz, iz onog, ako nisi nešta posio osim korom? Ona koja oslanja se na Allah, znači posije zrno, pa se da osloni na Allah da će ono da će ono izrasti, da će, da ga neće pojesti crv, da ga neće pojesti ptica, da ga neće, do kažemo poplava da kažemo uništiti, da ga neće sunce sp spržiti. Znači i pored onoga što ti daš od sebe, posiješ, nisi sigurno da će niknuti. Da će, da kažemo do da ćeš ubrati onaj plod. Stoga je bitno stvar, znači razumijeti šta tebekoli. Znači daš sve od sebe, pa samo se da osloniš na Allah. Posiješ znači zrno Pa se onda ostaniš na Laha. Otvoriš trgovinu i daš sve o sebe. I onda se nadaš da ćeš uspjeti. Otvoriš neki restoran, daš sve o sebe. I onda se ostaniš na Allaha, znači da će, da će dati uspjeti. E, naučiš predmet. Znači, dobro ga naučiš. I onda se ostaniš na Allaha da, da, da ne prespavaš, da kažemo, taj ispjet. Ili da te možda ne, ne spopadne, da kažemo, neka bolest. Pa da ti razumiješ sve zaboraviš da se oslobodi, sus inshallah. Tako da je prvi znači razlog opskrbe. Znači, Čiteve, znači oslanjanje na Allaha, znači istinsko oslanjenala da bi čovjek dobio znači opskrbu. Na jedan od glavnih razloga jeste da će čovjek istinski osloni na Allaha subhanahu u toj opskrbi. Vi dobro znate često puta se najpriča i u našem narodu ona kaže sveži devu pa se osloni na Laha. To je poslanik selem rekao. Kaže cedimo sabom je Išao znači, na jednom putovanju pa su došli, pored prolazili pored, pored jednog mešćida pa je ovaj beduin je bio. Kaže, Poslanič je kaže, hoću li pustiti devu dok mi klanjamo znači, u džami, se osloniti na Allah je čuva, da ne ona ne pobjegne. Ili ću, kaže svezati pa se osloniti na Allah. Kaže, a kilha fe te na la. Kaže, sveži pa se osloniti Pazi, ti svežeš devo. Šta se desi? Deva razumiješ non stop trza i pukne onaj, da kažemo, povodac i odredeva. Ti napravi od zeder tam kako zove, onaj, na auto. Prviš tim Lopova došao, razumiješ, našao neki tamo kod, razumiješ, otvorio ti auto i opet ili ti razbio staklo dok si ti čuo, razumiješ, onaj, alarm, razumiješ, on je njega tamo. Koliko je, da kažemo Lopova ukralo auta sa najboljom, da kažemo, onaj, najboljim alarmom, najboljom zaštitu. Mi smo svjedoci toga. I zato je pitna stvar, ti uradiš sve što je do tebe. Pa onda se oslaniš na Allah, sve ono tjela, znači, i onda budi siguran, znači, kad si sve dao od sebe, i onda prepusti Allah razviješ, ono onda će, onda će što onaj... To je istinski, da kažem, oslonac. Znači, daš sve od sebe i onda se oslaniš na Allah, ono Znači, to je prva stvar i nemojte ovo zaboraviti, znači, onaj tevekon, znači, istinski tevekon na ono, Allaha ako hoćete obskrbu, dunjalučku obskrbu, znači, u širom, širom tom, širem pojmu pa naši prvo te rekao na lah, znači oslanja istinsko oslanjanje na Boga. Drugi razlog na opskrbe je takva odnosno Bogovojaznost. Tela su natala kaže umaj umejtekilla je za lehu وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَكَلَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ كَجَعَلَ كَسَبُدَ اللَّهَ وَمَنْ يَتَكَلَّهُ هُوَ بِقُدْرَتِهِ أنا došo u u u men i men yatakel men je u shrtiye znači i ko se bude Allah bojao znači uvjetno znači uvjet ko se bude Allaha bojao znači jejal lahum makhraja znači da će svake situacije u yerzukhu i ovo Kaže da daćemo obskrbu odakle se ne nada. Či drugi razlog obskrbe, ako hoćete da imate obskrbu, bojite se Allah. Ode se može skratiti. Ovaj ajd je dovoljan. Vjerojte Allah mi za ovu, da kažemo, ovaj razlog obskrbe, da samo čovjek ovaj ajd spomine, znači dovoljan. Međutim, takva se spominje na preko 70 mjesta u Koranu. Iz više, da kažemo aspekata. I ona je razlog, znači dosta, dosta stvari je uvjet. Uglavnom, kad to se spominje takva, spominje se uvjetno. Ako se budete Allaha bojeli, znači ja je uredili nameno intette kullahi yaja furkana. Ja znači, govori ko vjerite, ako se Allaha budete bojali, znači uvjetno, znači Allah stavio uvjet, ako budete bogobojazni, budete se bojeli, jeće lakum furkana, da ćemo kaže baš ste moći razumjeti stvari, da ćemo furkana. Moći te razumjeti, znači djedo, da kažemo džami, ako se nekad i naljuti na te, moćiš ga razumijeti što se on naljutio. Proživio je čovjek, razumiješ, prošao kroz i sve to i rašeto. Kroz komunistički sistem, razumiješ, izapralo mozak, i izapirali, znači i svako. Ona, I nije normalna je stvar da on reaguje, znači, ako ti malo drugačije klanjaš. Samo malo drugačije klanjaš, on će te, znači, njemu je čudno tu. On nije vidio, osim, razumiješ, onako kako je njegov, možda babi, kako je njegov djed ona, učio klanjati. I ti dođeš sa, e, pogotovo njima je bilo zabranjeno da čitaju one, i Buharinu zbirku, i, i Koran, i šta ja znam. Jer je ono doba, znate, pošto je bio. Babo moj kaže, sine kaže, kravu sam morao prodati da bi kupio prevod Kur'ana. Ko je mogao priuštiti sebi, znači samo je morao imati čovjek iman i to jak imam pa da proda kravu da kupi Kur'an. Prevod da zna šta je Islam. Rekli smo od Kur'an je Islam. I to je bilo da kažemo njihovo stanje. I a, međutim da bi čovjek razumio ovo stanje i ono prošlo stanje i ovo sadašnje stanje i šta će u budućnosti da malo prone, bude, da pronikne da kažemo te stvari Allah subhanahu ta'la znači uvjetuje. Kaže ja i oni الذين آمنوا, ovi koji vjerujete, in tatta kullaha furkana. Ako budete bogobojazni, kaže ja ću vam dati furkan. Ja ću vam dati pa ćete znati razumijeti stvari. U bukvalnom prevodu da kažemo furkan je da stvari postaviti na njihovo mjesto. Da bi dobio furkan, da bi imao furkan, da bi da znači postaviti stvari na njihovo mjesto, ne može niko postaviti stvari na njihovo mjesto da kažemo ispravno osim ko? To je Allah potvrdio. Pa će bogobojazan čovjek Samo poko bojasan čovjek može postaviti stvari na njihovo mjesto. Ispravno. Vjerujete, Allah mi ispravno rezonovanje. Da li to bila dunjanska stvar, politička, vjerska, ova, ona, Allah mi da znate da Allah postavi znači, uvjet, samo znači može razumijeti te stvari. Znate ko? Samo onaj ko se Allah boji. I ako hoćemo da postavimo stvari na njihovo mjesto, da znamo kako se postaviti prema roditelju, prema ženi, prema djetetu, prema komšiji, prema prijatelju, prema nastavniku, prema profesoru, Allah mi znači, da znate da je uvjet š Bogubojaznost. Evo ovdje je pitanje, šta je Bogubojaznost? Ona se spominje, znači, na preko 70 mjesta u kurhanu. Šta je Bogubojaznost? Allah te nagradio. I još se ovdje dodaje, to je najbolji odgovor, znači, naj, da kažem, lakši odgovor koji je, znači, onaj, ljudi, u neman, znači, govore, ali svi, se svi, da kažem, vrte se oko ovoga odgova, da te Allah da složio s jednog hediju. Znači, dobćeš djelam ili slišla drugi puta. Ima još se dodaje, znači, bogobojaznost je da radiš ono što Allah naredio i njegov poslanik. I da ostaviš ono što je Allah zabranio i njegov poslanik. Vidite definicija kako je jednostavna. Ali praktično je Boga mi teška. Praktično je teško. Da bi sad čovjek znao što je Allah naredio. A šta je zabranio, šta je postanik naredio, šta je zabranio, moramo se pravati zašto je Allah odpočeo Koran, s čime? Ikre, ikre bismi radbike radihara. Da bi čovjek znao šta je Allah naredio pa ušao u kategoriju pogobojazni. a ko bude se bojao Allah da će mu izlazi svake situacije i obskrbuo dakle se ne nada. Naci, uzrok obskrbe je da znači, će Da bi ušao u kategoriju bogobojazni, moraš raditi ono što te Allah naredio. Da bi radio ono što te Allah naredio, moraš se vratiti znači, na prvi imperativ koji Allah smo tela otpočeo vjeru. Egovde se ogleda veličina, znači riječi Allah subhanahu wa taala. Znači zašto Allah vjeru sa ikra. Ikra bismi rabbike an taala. Znači učio ima gospodara, koji čovjeka stvara od ugroška, od daleka. Tako da pobožnost je de, de, de, definicija bogobojaznosti je znači, lahka, Praktično je, znači, daleko, da kažemo, teška za, za mnogo, da kažemo, puno ljudi. Za jednu veliku, da kažemo, anaj, masu ljudi je to, znači, teško. Međutim, Allah olakša je. Znate kome? Onome ko hoće. Znači, vjerujte, nema stvari koja je teška kad ti hoćeš. Ako hoćeš vjeru, ako se odlučio za vjeru, hoćeš džennet. Znači, nije teško. Žena koja je shvatila džennet, njoj nije teško da bude pod Hidžavom. Kada više peče sunce, razumijete nju je, Allah, Allahu i ona rahe. Sa tijabom. One žene koje nisu se odlučile, ne znam što je džennet. Da uvijek da bi žena ušla u džennet, znači može biti pokorna Allahu subhanahu mora klanjati, mora biti pokrivena. Ona ili čovjek koji hoće džennet. I mu uopšte ne teško usaditi na sebe namaz. Ali one koje svati o džennet, odnosno one koje se odazvaju Allahu subhanahu wa taala, znači na ona imperativ prvi koji je od, s kojim se obratio Allah subhanahu wa taala čovjekanstvu. Pogotovo prije prije svega nama muslimanima ikre. čitajte. I vjeruje Allah mi mi smo ummet ikra. Mi smo ummet ikra. Tako smo prozvani od drugih da kažemo mi i drugih umeta. Ummet ikre, nažalost sami se ti subošnjaci ummet ikra. Ja se ja se sjećate vi šta su rekli za bosance djelim se djelim se nova sakriva u knjigu u knjigu. Allah im se izigravali sa nama. Naći oni su nas doveli da kažemo Ti koji su vodili državu, koji su vodili, da kažemo, naš narod, bošnjake, doveli su bošnjake, Allahim, da se se nama izigravali i viceve, da kažemo, izmišljali da je bošnjaku ili busancu, znači, može sakriti pare u, u, u knjigu. A do te su doveli naš, to mene, to mene boli, svakog godina sreba je da boli. Danas ne smijemo mi to sebi dozvoliti, mi smo ume tikre i moramo, moramo učiti Allahim. E, Način na koji se uči, evo ovo je jedan od najboljih načina da znate, Allah da da, verit ćete samo u ovome, na ovaj način na koji ste njih već raz dođeni. Ovo je jedan od najboljih načina kako da se islam uči. Neću reći sa mnom, Allah me haša li laj, daleko je od toga. Da nešto kažem za sebe, ali pratite da kažemo da je, pratite u lemu, pratite je god možete. Znači ovo je naj, da kažemo, bolji, najplemenitiji, da kažemo, način učenja. Da se sjede da se na koljena sjede i da se direktno sluša. Znači, tad najviše ostavlja se, da kažemo, traga na srce, znači onaj, imate internet, slušanje dersova, predavanje preko interneta, preko CDO-va, preko knjige, nemojte knjigu zaboraviti. Koliko god da kažemo, danas ona bilo ti pomagala mimo knjige, nemojte knjigu zaboraviti, knjiga ima svoje vrijednost i tekako. Na večer, kad hoćete leći znači jednu ili dvije stranice, prečitajte knjige, ako možete i više, to je još bolje. Kako bi ušli šta u ovu kategoriju, U drugi razlog je jedan od znači ogromnih razloga znači naše obskrbe na Donjaluku. Drugi razlog što smo rekli te rekao najbogobojaznost. Ta. Znači da bi čovjek dobio opskrbu na Donjaluku lijepu opskrbu, znači da bude da lijepo živi na Donjaluku, znači morate se bojati Allaha. Jer Allah, Allah što rekao, "Man yattaqillaha yaj'al lahum makhraja." Koju ona kusuna ikose boji Allah, on da će mu izlazi svake situacije i opشبoda dakle kako se Lenađa ja ću spomenti jedan a, primjer neću spomenti ashabe oni su da kažemo zvijezde koje a, neće niko od nasor da kažemo ni dosegnuti ali ću spomenti čovjeka koji da kažemo živi u ovom vremenu našem u americi <coughs> završio je ja reci da se u predavanje Halaleno sam dulio, ali hoću da ga spomenem. U pomjerci čovjek amerikanac prihvatio islam a na koji našim prihvatio islam <coughs> kaže izašao je konkurs za U jednoj firmi za mislim da je bila informatika u pitanju za direktora neke firme, onaj, a on je završio taj onaj fakultet za informatiku i bio je jedan od najboljih učenika u, u svojoj generaciji. Kad je vidio taj konkurs, on je uopće prijavio se kao nevjernik. Znači niti da prihvati, samodi onaj da konkurira znači na tom konkursu i kad je uradio taj ispit, ovaj koji je radio taj ispit, vidio je da je znači plafon da je znači vrh da kažemo te informatike. Juzo njegove do mali podatke i sve to onaj kaže zvaćamo te onaj kad bude trebalo početi rat ako kaže treba odabrati su hala taj isti dan kad je on osu da konkuriše njegov prijatelj koji je prihvatio islam, islamski amerikanac zovega kaže đese onaj evo kad bio na konkursu gdje stika za se vidimo kaže ja sam u tom i to mjestu kaže u jednom centru islamskom kaže da se tu nađemo i ovaj čovjek ide ovaj čovjek ide znači iz tog firme ide prema njemu u podne namaz. Stiže u podne namazu taj centar islamski, a ovaj već prije prihvatio islam. Ovaj amerikanac prvi puta u životu čuje ezan. i zašto je tu kako onaj ezan učio i vidi svog prijatelja tamo u džamii klanja iz ovega, a on već na namazu. Na namazu musliman se ne može odazati. I on čovjeko čudno, znači vidi ga i čuje da čuje on razumiješ alse na adzila. Čuo on, ne znam sve to, kad je ovaj namaz, došao, sad njih su pozdravio, kaže, što, što mi se nisi odazvao? Pa kaže, klanio sad. Klanio, šta se klanio? Kaže, mi muslimani, ja sam musliman, klanjamo, kad klanjamo, znači, samog sa gospodaran svojim razgovarama. Ne smije mu nikom se odazvati ništa. I subhan, on objasni u kratkim crtama šta je namaz, šta je islam, kaže subhan, kaže, fedahale islam fi kalbi. Kaže, pa islam kaže, ušao moje srce. Samo sa tim kratkim, da kažemo, u kratkim crtama. I on kaže, kako se ulazi u Islam? Kaže, moraš se upat. Kaže, pa je se popio na treći skrat gore tog islampog centra. Oko upao, se sišao i onda su se naučili kako da klanja. Isgovorio šehadeti, ukratko na, na, na objasnimo kako se klanja i počeo je klanjati. Spuhanala, da kažemo na prvi susret, su al kad Allah hoće nekom uputu. Allah, kad Allah hoće nekom uputu, znači ne trebamo puno. Moramo onda da otvori naša srca prema Islamu, da <gledan> nas uvede u dženneti. Samo musliman može ući u džernet, ne može niko drugi. Subhanallah, oni ušu u islam. Subhanallah, što god bi čuo, kaže Allah i kaže poslanik, prihvatio. Za kratko vrijeme pustio bradu, odjeću onu, ono koja je bila podarana. Nikakva razmiš, ovo muslimansko odjeću, islamsko odjeću. Onaj, kaže Subhanallah, pogledajte, čovjek za prilike dva mjeseca kad su njega pozvali ponovo iz firme. Međutim, šta se desilo? Subhanallah, oni ušu u islam zato što je htjevo, nije naslijedio islam od, od roditelja. E, ljudi koji naslijede islam od roditelja, znači malo su uspavani. Znači može, rekao Allah, rekao poslanik, on osvrće se, znači srce otvrdlo. Mislim, znači, čovjek koji prihvati islam i koji hoće islam, pogotovo kad uporedi svoj, da kažemo taj džahilijetski ili bez islama život, kako je život i šta islam nudi. Ona znači sve što je čuo da Allah kaže, kaže poslanik on je prihvatio. I zato Subhana poziva ga nakon prilike dva mjeseca čovjeka isti poziva iz one firme, je se ti taj taj, jesi sam kaže dođi, kaže da uzmeš onaj svoje mjesto znači u firmi da direktor znači tog odjeljka onaj u u toj firmi za informatika Subhanala, za ta dva mjeseca njegova brada porasla, promijeno ti promijeno ovo dijelo, znači došlo. Kaže, kad se pojavljeno na vrata, ona što ga je prvi puta prihvatio, uzao njegove dokumente i gleda sad sliku i gleda njega. Gleda sliku, gleda njega. Kaže, jesi ti taj? Kaže, jesam. <laughs> jesam. Kaže, šta je tu? <laughs> kaže, kakva je brada, šta je tu? Kaže, ja musliman. Kaže, ja postao musliman. Pa kaže, šta? Onaj, I mi smo te pozvali da kažeš da radiš na mjestu direktora kaže on bosijeko kaže dobro šta je problem koja brada bijelo kaže ne možeš takav rad kaže dobro ne mogu ovako ne mogu ovako kaže neću rad razumiješ kaže ej kaže plata je 6000 € dolara kaže, ako ne mogu ovako kaže neću ni rad i onda on njemu spominje kaže oj ajde što sam večeras kod dokaz na obskrbi. Spomnim kaže, ja znam, a etu našem kaže, u našoj knjizi u Kur'anu Allah kaže: "Smenatana Kaže ona, ako se bude Allaha bojao. Kaže da će mu izlazi situacije, obskrba se ne nada. Kaže ako ne mogu vratiti ovakav kak sam, ona kaže neću ni ne Kad je ovaj čovjek je vidi od njega kaže na novo Kaže može raditi samo čovjek koji ima stavove. Ko ima toliko čvrste stavove. Kaže nisam vidio nikog odgovar da bolje odgovara nego ti. Kaže ti ćeš biti direktor. Kaže sa mojom bratom kaj, kaj sa tvojim bratom, sa mojim dijelom kao sa tvojim dijelom. Subhanallahu ve men yekekillah yaj'aluhum makhraja wayrzukum min hayth la Ko se bude Allah bojao? Šta znači bojao se Allaha? Znači ko bude radio ono što Allah naredi i njegov poslanik sallallahu avstavi ono što je Allah zabranio i njegov poslanik ne osvrćući se ni na koga od njegovih stvorenja. A znači, pregledaj da zadovoljstvo gospodara svoga. Nemoj da zadovoljava, da zadovoljavaš ljude na uštab Allaha smotra nijoj vjeri. Nećeš imati uspjeha na dunjaluku. Ako budeš vedo zadovoljstvo gospodara, da se uoznajde da Allah rekao: "Wamee hatakillahe jalahu makhraja ve min haithu Ko se Allah bude mojel, će da ti mu izlazi svake situacije. Jo apskrbo da kasovne nade. Mi smo učinovali saći drugi drugom prilikom inšallah da spomenim spomenom jošovi šest onaj razlog apskrbe bineta. Blago sangradiva. Ya'lamu bi anna Allaha jalla